Me törmätään sanoihin ja lauseisiin jatkuvasti. Olisi tekstiviestin muodossa tai pussipysäkillä olevassa mainoksessa. Puhumattakaan niistä kirjoista, mitä me ollaan kouluaikana luettu. Tai kun sä käyt kirjastossa ja päätät lainata jotain. Olisi jotain romanttista tai jotain fiktiivistä tai tietokirjallisuutta. Mitä jos sä löytäsit kirjan, jonka kieli on sulle täysin tuntematon? Sun ensimmäinen ajatus olisi, että hei. Tai joku kieli, mitä mä en vaan osaa, mutta sitten joku kertoi sulle, että tämä on kieli, jonka olemassaolosta ei kukaan tiedä mitään. Mä oon Eetu. Tervetuloa uuden Mystery podcast jakson pariin. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonen. Jokainen varmasti muistaa, kun koulun penkille päästyään eteen heitettiin aapinen ja sitä seurattiin kuin raamattua. Moni se ehkä jo lukeekin ennen kouluun ensimmäistä luokkaa, mutta viimeistään se ekan luokan jälkeen, niin se lukeminen, se oli jo kaikilla allussa. Tai ainakin suurimmalla osalla. Mun aikana niin, sä jäit siitä luokalle, jos et osannut lukea tai kirjoittaa. Ja sit oli myös tämmöistä urbaani-legendaa siitä, että jos et osaa kuori perunoita, niin sä et ole kelvollinen enää kakkosluokalle. Mutta tää nyt on varmaan vaan joku muistot muistotyyppinen juttu. Joka tapauksessa se aapinen, se oli sun kaveri. Sieltä opittiin ABC, kissa kävelee ja niin edelleen. Musta on aina ollut tosi kiehtova kuitenkin miettiä, että miten tämän meidän ihmiskunnan historian aikana on erilaiset kielet muodostunut. Ja miten se niiden opetteleminen on oikein tapahtunut. Puhutaan kuitenkin niin kuin satojen, satojen, tuhansien vuosien pituisesta urakasta ja, ja kehityksestä. Ja tiesit sä, että meillä Suomessa osattiin lukea jo 1800-luvulla. Joidenkin mielestä tämä voi olla ihan niin kuin vastikään, mutta siis verrattain muuhun Eurooppaan, niin me oltiin aika hyvinkin paljon edellä. Tämä taito kuitenkin syntyi siitä, kun perheen isät ja joskus jopa äiditkin luki raamattua. No, nyt 2010-luvulla näitä sanoja, mitä me luetaan, vilisee kaikkialla. Ja mä luen esimerkiksi tätä tarinaa teille mun muistiinpanoista. Ja te todennäköisesti luitte tämän jakson otsikon ja kuvauksen, kun te avassitte suplan. Tai no, sitä ennen te luitte sanan supla, kun avasitte tämän sovelluksen tai klikkasitte sieltä netin syövereistä tai mainoslinkkiä tai muuten vain kun avasitte selaimen ja kirjoititte suplan sinne osoitekenttään. Se, mitä mä yritän nyt sanoa, on se, että lukeminen on meille nykyään itsestäänselvyys. Sitä tarvitaan ihan kaikkeen. Meidän ympärillä vilisee niin paljon sanoja ja lauseita, turhia ja totta kai tärkeitäkin viestejä sisältäviä asioita. Miten tietäisit, mihin ajaisit, jos et sä näkisi esimerkiksi tienviittaa kirjoitettuun kaupungin nimeen ja sitä numeroosiin sen perässä, joka kertoo, että kuinka paljon sinne vielä on matkaa? No me asutaan aika isolla pallolla, mutta osaat sä yhtään veikata, kuinka montaa kieltä täällä osataan. Jako Anhava mainitsee vuonna 1998 julkaistussa kirjassaan maailman kielet ja kielikunnat, maailmassa olevan jopa 5000-6000. Eri kieltä. Se on musta ihan mieletöntä. Ja taas on siis arvio. Ja mä en edes uskalla kuvitellakaan, että miten sä lähdet purkamaan semmoista vyyhtiä ja niinku hakemaan jonkinlaista haarukkaa. Okay, toi on iso haarukkaa, 5000-6000, mutta mihin se perustuu, niin aika paljon sun pitää varmaan lähteä haravoimaan tämän maapallon historiaa ja, ja jo kirjoitettua tietoa ja puhuttua tietoa, että sä pystyisit heittämään tämmöistä arvioa. Mutta joka tapauksessa tuo numero on ihan mielettömän suuri. Ja nyt sä saatat miettiä siellä, että miksi mä jaarittelen tässä sulle kielistä. Se, että maailmassa on jopa kuusi eri kieltä, tekee tämän päivän mysteeristä pikkusen kuumottavamman. Mitä jos mä kerron, että on olemassa salaperäinen kirja, jonka osin kuvitettu sisältöä ja osin kirjoitettu tai no tässä vaiheessa me ei nyt silleen satavarmuudella vuodessa sanoa, että onko tämä nyt jotain kirjoitettua tekstiä. mutta jotain koukeroita. Voidaan nyt kuvitella, että se on tekstiä. Sillä on yritetty viestiä jotain. Niin mitä mä kerron, että tämmöinen kirja on olemassa, ja sen sisältö ja tarkoitusperiä ei vaan kukaan ymmärrä. Tervetuloa kuulkaas uuden mysteeritarinan pariin. Me lähdetään nyt purkamaan kirjaa jonka kieltä kukaan ei ymmärrä. tarinat. Olet no, varmaan joskus nähnyt elokuvan tai elokuvia, joissa kirjaston hyllyjä selaillessa törmäät johonkin superpölyseen paksuun kirjaan. Klassisestihan tää yleensä menee just silleen, että se oikein hohkaa sellaista salaperäisyyttä, jota ei vaan yksinkertaisesti voi vastustaa. Ja totta kai uteliaana otat sen sieltä hyllyn perältä esiin. Tätä kirjaa peittää paksu, semmoinen oikein niin super, super paksu pölykerros, josta saat vain pienen murto-osan pois. Ja sekin pölisee kuin hullu. Meillä tukehtuu siihen pölypilveen ja se haisee vanhalta. Ja se myös näyttää vanhalta. Kun sä rupeat koskettelemaan sitä kantaa, joka on semmoinen tosi kulunut ja vähän jopa heiveröiseksi mennyt ja käännät sen auki ja sieltä paljastuu tyylikkäästi kellertyneet paksut paperisivut. Nämä sivut kätkevät sisuksiinsa jotain koukeroita, ja no, pikasella vilkaisulla kirjaston hyllyjen välissä se vaikuttaa joltain kaunokirjoitukselta. Se on kuitenkin kaunokirjoitus on jotain sellaista, mikä ei ehkä kaikilta luonnistu, ja totta kai jos me mietitään lääkäreitäkin, lääkäreiden käsiala on mahdoton tulkita. Ja sitten on mahdoton tulkita myös omaa käsialaa, etenkin peruskoulussa, kun sitä kaunokirjoitusta vielä joskus opiskeltiin. Ihmisillä on erilaisia käsialoja ja sitä kaunokirjoitus voi olla vähän vaikea tulkita, joten sä yrität siitä kirjasta jotain muita visuaalisia ärsykkeitä tai tuotoksia, jotka ehkä vähän valasivat sitä, että mistä siinä salaperäisessä kirjassa on oikein kyse. Vastaan tulee kummallisia kuvia, joiden perimmäisistä tarkoituksista ei ota mitään selvää. Ne lähinnä saa sun karvat pystyyn. Samalla sun ylös hiipii se, se kuumottava tunne. Et nyt, nyt sun käsissä on jotain todella outoa ja sun täytyy päästä siitä nyt eroon. Se heivaat kirjan hyllyn perälle ja yrität rauhoitella sitä sun villinä laukaavaa mielikuvitustasi. Nimittäin sä et voi olla kysymättä, oliko sun käsissä nyt jotain todella outoa ja siihen kuuluvatonta? Jos me karistellaan ne klassisen leffakohtauksen tuomat kuumottelut ja ne pölyt, jotka sä puhuisit siitä isosta salaperäisestä kirjasta sun ylös, niin mistä tässä nyt oikein on kyse? Suomeksi tätä salaperäistä kirjaa, jonka kieltä kukaan ei ymmärrä, kutsutaan Voinihin käsikirjaksi. Miksi Voinih? Kirja sai nimensä puolalaisamerikkalaisen amerikkalaisen Wilfred M. Voinihin mukaan, joka sai sen haltuunsa oletettavasti vuonna 1912. Sitten tämän alkuperäisteosta on säilytetty Jeilin yliopiston kirjastossa. Juttuhan on siis siinä, että vaikka maailmassa arvioidaan olevan 5000 tai jopa 6000 eri kieltä, ei ole kukaan suoranaisesti pystynyt tunnustamaan, että nyt hei, mä tunnistan tämän voinihin käsikirjoituksen, aka mystisen teoksen koukerot, minä tiedän mitä tässä yritetään sanoa. Tämän kirjan arvioidaan olevan peräisin 1400-luvun alkupuolelta. Miten ihmeessä voit edes arvioida jonkun kirjan ikää, oli mun ensimmäinen ajatus, kun mä löysin tämän tiedon. Ilmeisesti Aritzonan yliopistossa oli onnistuneesti analysoitu tämän teoksen pergamenttiä, eli sitä nahkaa, johon kougert oli painettu, ja sen tarkka ikä mitattiin radiohiilimenetelmää käyttäen. Tekniikkaa hullu. Ei voi, ei voi muuta sanoa. Okei, okay. ikä, check, Ö, kieli. Mistä tässä kirjassa puhutaan ja millä kielellä se on? Notcheck. Teoksen kieltä ja koukeroita on selvitetty jo vuosikymmenien ajan. Jopa maailmansodan aikana salaperäisten koodien murtaina toimineet ihmiset ovat nostelleet käsiään ilmaan häviön merkkinä. Ja nämä tyypit, nämä oli kovia seppiä. Lukuisten epäonnistuneiden käännösyritysten ja ymmärtämisyritysten myötä on jopa todettu tekstin olevan vain huijausta. Et sen ei olisi ehkä tarkoituskaan tarkoittaa yhtään mitään. No, tämän podcastin lopussa meillä seisoo vastaus tähän. Toivottavasti ainakin. Jos me mietitään, että mitä me tiedetään. Kyseessä on siis kirja, josta on tällä hetkellä tallessa 240 sivua, mutta joidenkin arvioiden mukaan sitä materiaalia olisi ollut alun perin jopa 272 pergamenttisivun verran. Kirjassa on myös jonkinlainen sivunumerointi, mutta se oli jo tutkimusten perusteella niin vaikuttaisi vähän siltä, että se olisi lisätty sinne jälkikäteen. Ja kirjan kuviin on myös lisätty huolimattomasti väriä, joka on vähän kieli siitä, että ne voisi olla jälkeenpäin sinne väritetty. Tosin kuka sen on tehnyt ja miksi, sitä me ei tiedetä. Kirjan kuvituksesta taas. Käsikirjoituksen lomassa olevat kuvat, ne yleensä sitä miettii, että hei, tässä on kuva ja se on tässä tukemassa tätä tekstiä tai tätä asiaa, mitä kerrotaan, mutta ei tässä tapauksessa. Nämä kuvat, mitä siellä oli tekstin ohessa, niin näin ei niin eivät valassu yhtään sitä tekstin sisältöä, joka on tietysti sitten omalla tavallaan vaikeuttanut ihan sikana sitä, että joku voisi niin löytää se vastauksen siihen, että mistä tässä käsikirjoituksessa on oikein kyse. Voi niihin käsikirjoituksen kuvat kuitenkin viittaisi nyt vähän niin kuin siihen, että kirja koostuisi kuudesta tyyliltään ja aiheeltaan erilaisesta luvusta. Ja huom, varmuuttahan ei ole, mutta tän enempää ei olla tästä niin kuin vuosien saatossa irti saatu. Saattaa ollakin, että kaikki tämä tieto, mitä mä teille kerron, on vain jonkun keksimää, jotta me saatais jonkinlainen mielenraha siitä, että mistä tässä teoksessa oikein on kyse. No mutta takaisin siihen kirjaan. Melkein joka sivulla on ainakin yksi kuva, mutta viimeinen luku sisältää vain kirjoitusta. Ja mulla on tässä pikku lista näistä lukujen nimistä ja näihin liitetyistä pienistä kuvauksista. Siellä on ollut muun mm. muassa kasvitieteellinen luku ja jokaisella näiden sivulla on, on muutama pieni tekstinpätkä ja kuva tai kaksi jostain oletetusta kasvista. Ja tämä oli sen ajan eurooppalaisen kasvin tyypillinen rakenne. Osa näistä piirroksista on vähän suurennettuja ja siistimpiä kopioita lääkkeitä koskevan luvun luonnoksista. Löytyyhän sieltä myös astronominen luku, tai muistakaa huomio, nämä ovat vain ö, oletuksia ja veikkauksia. Ja tämä luku taas sisältää ympyrän kehiä, josta osalla on aurinkoja, kuita ja tähtiä, mikä voisi liittyä tosiaan astronomiaan tai astrologiaan. Oli siellä myös biologista lukua ja kosmologista lukua, lääkelukua ja reseptilukua. Esimerkiksi reseptiluvussa oli lyhyitä tekstinpätkiä, jotka on merkitty kukkaa tai tähteä muistuttavilla luettelomerkeillä. Ja lääkeluvussa taas oli paljon kasvien niin yksittäisiä osia esittäviä piirroksia, jotka on merkitty nimellä. Sitten siitä tekstistä. Mun on ihan pakko ihan sitä tietotaitoa, minkä perusteella näitä asioita on oikeasti analysoitu ja tutkittu, koska oi tosi kiehtova lukea sitä, että miten joitain päätelmiä oli tehty analysoinnin perusteella. Teksti oli kirjoitettu vasemmalta oikealle, niin kuin meille suomalaisille esimerkiksi on tuttua. Teksti on myös ikään kuin jaksotettu jonkinlaisilla luettelomerkeillä. Sitten mä törmäsin mulle ennalta täysin tuntemattomaan termiin kuin ductus jolla siis meinataan kirjainten tekemiseen käytettyä nopeutta, ja tässä tapauksessa sitäkin oli analysoitu. Siis duktusta. No, anyway, voinihin käsikirjoituksen tekstin analysointi kertoo sen ollen huolellista ja sen kallistuneisuuden edenneen tasaisesti, joka viittaisi sen kirjoittajan ymmärtäneen kirjoittamaansa. Tää se nyt vähän kummallinen, nyt kun mä mietin sitä tälleen ääneen, mutta... Täällä siis sitä, että on tiedetty, mitä kirjoitetaan, eikä erityisempiä taukoja ole siinä kesken lausetta tullut. Ja mä vaan pysähdyn miettimään kaiken sen tekstikirjoittamisen duktusta, mitä mä on joskus suorittanut oman elämäni aikana. Tuntuu, että mun ajatus katkeilee joka toisen sanan kohdalla. Etenkin, jos kirjoittelet jotain oikein improten, kuten kouluesseet ja rakkauskirje, no joo. Toivottavasti niiden lukijat eivät ole analysoineet sitä duktusta liikaa. Kaiken kaikkiaan teksti on ehditty tutkimaan hyvin paljon. Eri kirjaantyyppien on arvioitu olevan noin 20-30 ja osa merkeistä on käytetty vain kahdesti tai kolmesti. Joitakin sanoja esiintyy kuitenkin läpi koko käsikirjoituksen, kun taas toisia vain tietyissä luvuissa tai muutamilla sivuilla. Kasvitieteellisessä luvussa jokainen sivu alkaa sanalla, joka esiintyy vain siinä luvussa. Nämä sanat voisivat olla esimerkiksi kasvien nimiä, mikäli siis koko luku edes käsittelee tätä oletettua kasvitiedettä. Tästä kielestä on yritetty myös löytää yhtäläisyyksiä jo tunnettuihin kirjoitettuihin kieliin, mutta se kuitenkin poikkeaa monista eurooppalaisista kielistä. Sanojen pituuksilla ja kirjainten sijoittelulla näissä sanoissa on pystytty erottamaan se myös latinalaisesta, kreikkalaisesta sekä kyrillisestä aakkostosta. Kirjainten jakaantuminen sanojen eri kohtiin on voinihin käsikirjoituksessa erikoinen. Joitakin merkkejä esiintyy vain sanan alussa, joitakin vain lopussa ja joitakin aina sanan keskellä. Sen kaltaista järjestystä esiintyy esimerkiksi arabialaisessa aakostossa. Latinaa ja eurooppalaisia kieliä, siitä on yritetty jostain syystä eniten löytää, mutta tuloksetta. Mistä päin maailmaa tämä kieli sitten todella on kotoisin, sitä ei kukaan vieläkään osaa sanoa. Mistä tämä salaperäinen kirja on oikein tullut ja kenen käsistä se on lähtöisin? Meillä on nyt käsillämme vain hataraa tietoa ja olettamuksia kirjoittajasta. Kirjan historiasta tiedetään sen verran, että se on peräisin 1400-luvulta ja varhaisten vuosien pimennon jälkeen ensimmäisiä jälkiä sen omistajuudesta on 1600-luvulta. Prahalainen alkemisti Georg Baresh oli sitä säilynyt kirjastossaan vuosia viemässä turhaa tilaa ja hän lähti sitten selvittelemään tämän tekstin merkitystä ja... Siinä hän käytti sitä apuna erästä tuttavaansa, joka oli kunnostautunut hieroglyfien kääntäjänä. Näitä käännöksiä ei kuitenkaan saatu tehtyä, ja kun aika tästä alkemistista jätti, tui tämä teos sitten kääntäjän käsiin, josta se päätyi käydyn kirjeenvaihdon perusteella roomalaiseen kirjastoon. Parisataa vuotta myöhemmin, 1870, Italian kuningas Victor Emmanuel II valtasi Rooman ja yhdisti italialaiset pikkuvaltiot. Rooman kirjaston kirjojen ollessa vaarassa joutua valtion käsiin otti henkilökunta kaiken, mitä halusi säästää, ja kirjastonhoitaja Petrus Beksille nappasi voiniin käsikirjoituksen parempaan jemmaan. Petruksen henkilökohtainen kirjastokokoelma siirtyi sittemmin jesuiittajärjestön omistamaan palatsiin Italiassa. Tämän jesuiittijärjestö oli ilmeisesti rahapulassa, kun 1900-luvulle päästiin ja he myivät käsikirjoituksiaan, jolloin päivän mysteerin nimen takana oleva mies, Wilfrid Uboinich, astui kuvioihin. Hän osti läjän käsikirjoituksia ja yksi näistä oli tämän päivän selittämätöntä kieltä sisältävä kirja, Boinichin käsikirjoitus. Kun herra voinihista aika jätti, kirja päätyi luonnollisten perimäkiekoroiden myötä ajan kanssa leskelle, jonka jälkeen lesken hyvälle ystävälle, joka sitten myi sen antiikki kirjakauppia Tämä kirjakauppias ei tosin saanut kirjaa koskaan myytyä ja päätti sitten lahjoittaa sen Jailin yliopistolle vuonna 1969. Huh, miettikää mikä matka! Miettikää, mitä elämää ja mitä käsiä tämä yksi kirja, tämä yksi tekele, on ehtinyt näkemään. Yli 600 vuotta myöhemmin mä puhun tästä nyt mun podcastissa. Elämä on joskus niin jännittävää. Voi morjens! Kirjalle on veikkautunut monenlaista kirjoittajaa, mutta hitto vielä, tässä tulee... Niin tylsä historian tunti sulle, jossa sä nuokut ja annat mun puheenvirran vaan valu sun toisesta korvasta sisää ja toisesta ulos, jos mä rupeen käymään kaikkia mahdollisia potentiaalisia kirjoittajia läpi. Mutta summa summarum, tämän kirjan saattoi kirjoittaa joko joku filosofi, kuningattaren neuvonantaja, astrologi tai joku alkemisti. Monien nimien yhteydessä ilmeni tieto näiden olleen alkemisteja. Eli on syytä epäillä, että se oli mitä todennäköisimmin joku alkemisti, koska jos me mietitään, että ne aikaisemmin mainitut luvut ja kuvat voisi ehkä mätsätä siihen, että joku alkemisti halusi kirjoittaa tätä kirjaa joko itselleen muistiinpanona tai jälkipolville ehkä opetusmateriaalina. Menee ja tiedä. Mutta kaikkiin näihin nimiin, joita näissä Tutkimuksessa on niin heitetty ilmoille. On, on niin etsitty jonkinlaisia hataria yhteyksiä siihen kirjan alkuperään. Ja mus tuntuu, että on nyt taas tämmöinen kilpailu siitä, että hei, minä keksin nyt tämän yhteyden ja minä voin selittää sen, että se on näin ja noin. Ja Mikään näistä ei sitten vaan oikeasti ole totta. Musta tuntuu, että tämä on just se, jossain aikaisemmassakin mysteeritarinat podcastissa, mä puhuin tästä ihan samasta asiasta, että se on vaan semmoinen kilpajuoksu, että joku haluaa ottaa sen kunnian siitä, että tämä mysteeri on nyt ratkaistu. Näitä hataria väitöksiä ja löyhiä yhtäläisyyksiä, niin vaikka näitä aina yritetään löytää, niin Kyllä niitä myös samalla tahdilla ilmeisesti kumotaan. Olisi siis vedote johonkin aivan tuulesta temmattuihin ihmisyhteyksiin eri nimien välillä, että hei, ei tämä voi olla, että tämä tyyppi oli ton tyy kaveri tai ton palvelija tai neuvonantaja tai, tai mitä muuta. Siis aivan uskomattomia siis juonen käänteitä ihan oikeasti, jos haluatte lähteä seuraamaan mielenkiintoista alkemistien historiaa ja... ja Wilfrid Voinikin käsikirjoituksen taustalla olevia nimiä, niin se on seikkailu. varoitan. Tän hetkinen fakta on se, että voinihin käsikirjoituksen kirjoittajan tila on tuntematon. Mysteeritarinat nyt sitten arvon kuulia, me päästään siihen pisteeseen, kun me voidaan alkaa tätä paketoimaan sellaiseen muotoon, että jokainen meistä sen voi sitten nappasta suuhunsa pureskeltavaksi, kun on tylsää, ja sitten me voidaan muodostaa jokainen meidän omat johtopäätökset. Kysymys numero yksi, niin minulle kuin sinullekin siellä, joka kuuntelet, miksi tämä kirja on tehty? Kirja on arveltu muun muassa kasvitieteelliseksi tutkielmaksi. Ja jos mä nyt yhtään muistelen mun omaa peruskoulun suoritusta tutkielmasta, joka oli juurikin joku tämmönen, piti kertaa jotain voi lehtiä ja sun muuta, niin tämä kyllä melkein tippuu samaa kategoriaa periaatteessa. Koska been there done that, mä oon tehnyt sellaisen, mutta kukaan ei saanut siitäkään mitään selvää. Että mitä jos tämä... Voin niihin käsikirjoituksen takana on vain joku ihminen, jonka käsialasta ei vaan kukaan yksinkertaisesti saa selvä. No joo, vitsitsikseen. Tätä kirjaa on pidetty myös lääketieteellisenä teoksena ja alkemistisenä teoksena. Se periaatteessa voisi siis käydä järkeen, kun miettii sisältöjen yhteydessä olevia kuvia. Tietty mahdollisuutena täytyy pitää myös sitäkin vaihtoehtoa, että kyseessä olisi vain yksinkertaisesti hyödyn saamismielessä tehty huijaus, ei ollut mitenkään erikoista, että yritettiin kaupata jotain sellaista, mikä ei sit ollutkaan aitoa. Eli vähän niinku kuin ennenaikaista piratismia. Eli voisiko tässä olla se, että joku on vaan täst, halunnut tästä teoksesta rahat pois ja selitellen sillä, sitten, että hei, tää on tämmönen salainen painos jostain todella erikoisesta aiheesta. Näitä on vain yksi ja tämä on salakoodilla kirjoitettu. Ja minä haluan tästä nyt isot rahat, koska tämä on tämmöinen keräilyharvinaisuus. Koska jos ihan totta puhutaan, niin koko ihmiskunnan historian läpi on ollut aina niitä ihmisiä, jotka on miet niin kuin miettinyt aina omaa etuansa, oli se niin rahallisesti kuin kuin muuten, ja tämä voisi ehkä tavallaan valua siihen kategoriaan, jos tämä nyt oli toden totta näin. Mutta sitten taas, jos tätä teksti oli analysoitu, ja siinä oli niin hyvä duktus, ja mitä muuta, että se oli tosi huolella tehty, niin en mä tiedä. Miksi kukaan näkisi niin paljon vaivaa? Toisaalta silloin ei ollut mitään muuta kuin aikaa. Kysymys numero kaksi. Kenelle tämä kirja on tehty? Onko se muistiinpanokirja vai onko se kirjoitettu, jotta jälkipolvet voisivat sitä sitten käyttää hyödykseen? Menee ja tiedä. Ehkä alkemistit on halunnut tehdä jonkun omanlaisen pienen oppaa. Vähän niin kuin esimerkiksi lukiossa matematiikan kursseilla me käytettiin semmoista kirjaa kuin Maol ja siellä oli kaiken maailman kaavat ja... Muut jutut ylhäällä, niin ehkä tämä oli kuulkaisi 1400 luvun alkemistien oma maola, missä kaikki oli ylhäällä, mutta se oli jollain kummallisella alkemistien kielellä. Mitä luulette. Mysteeri tarinat. Viime vuonna 2018 tapahtui läpimurto. Kirjasta saatiin kuin saatiinkin yksi lause käännettyä. Eikä se ollut melkoinen twisti tässä tarinassa. Tässä hyödynnettiin kuulemat tekoälyn Suomia mahdollisuuksia, ja ilmeisesti joku tekoäly ohjelmoitiin tutkimaan kolmelle sadalle kahdeksalle kymmenelle eri kielelle kirjoitettua yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallista julistusta, jonka jälkeen sen annettiin analysoida voinihin käsikirjoitusta. Tämän jälkeen tekoäly osoitti, että suurella todennäköisyydellä käsikirjoitus on salakirjoitettua hebrean kieltä. Wow! Ratkaisu tälle koko jakson mysteerille! Hei Tämän tutkimustuloksen tultua julki uutisissa, kappas, kappas se tuomittiin heti. Oli kuulemma silkkamahdottomuus, että kaiken tämän jälkeen. Yksi tutkimusryhmä olisi vaan ratkaissut kirjan kirjamysteerin vähän niin kuin noin vaan. Ja tämän tekoälyn analyysi todettiin muiden kirja-tutkineiden toimesta ihan hölynpölyksi. Suurin osa tutkimustuloksista oli jo vanhaa tietoa muutenkin, ja osa ei pystytty mitenkään todistaa todeksi. Tekoälyyn ei siis vielä tässä tapauksessa voitu luottaa. Mielenkiintoista. Mulla tulee heti mieleen vaan se, että missä vaiheessa me voidaan luottaa tekoälyyn? Se on tällä hetkellä jo, se on jo aika osaava ja kykenevä ja se tekee meidän puolesta aika moniakin asioita. Nyt mä puhun ihan niin kuin lähtien siitä, että sä yrität kirjoittaa jotain haku- lausetta, esimerkiksi Googlen, ja sitten se periaatteessa se sun jo osaa suostella sulle sitä, mitä sä niin ot hakemassa sun oman käyttäytymis- tai puhelimen käyttäyty käytön perusteella, tai tietokoneen evästeiden perusteella ja muuta. Sehän nyt on tosi simppeliä, mutta tämmöiset pienet asiat, niin tulevaisuudessa niin pakkohan näistä pienistä puroista on tulla joku iso virtaus, ja, ja sen on pakko olla jostain, jollain tavalla hyödyllistä. Ja jää yeah, vaan kyllä Pahjan kysymyksessä, että missä vaiheessa niin me voidaan käyttää sitä tekoälyhyödyksi siinä, että me voidaan ratkaista niitä tuntemattomia mysteereitä meidän ihmiskunnan historian ajalta, kuten voinihin kätikirjoitusta. No, mitäs ajattelee mies täällä mikrofonin takana? No, tämä seikkailu historian läpi. Kuuden sadan vuoden ajalta saa mut kyllä vähän pohtimaan. Tietysti isointa mielikuvituksen laukkaa aiheuttaa aina ne vaihtoehtoiset teoriat, mitä meidän ihmismielet voi vaan kehitellä. Mutta tämä kirja, mitä tämä on meille tosiaan opettanut? Maailmaa pullallaan asioita, joihin ei välttämättä koskaan saada vastauksia. No, ollaan me siihen tulokseen jo tässä seitsemän mysteeritarinat podcast-jakson jälkeen jo tultu, mutta sivilisaatiomme historian aikana on kyllä tapahtunut paljon. Se, että kuka tämän mystisen keskirjoituksen takana on, Saadaanko sitä koskaan tietää? Mä uskon, että se tarvii sen jonkun vertailukappaleen. Voiko tällä kielellä kirjoitettu teksti olla ainoa laatuaan? Jos tää voi, niihin käsikirjoitus on tosiaan yli 600 vuotta vanha, niin surullista, mutta totta. On melko epätodennäköistä, että olisi paljon jotain muuta kirjallisuutta tallessa niiltä ajoilta. Ja etenkin kun kyseessä on selvästi ollut joku pienemmän vään kieli, koska siitä ei oikeasti ole mitään muita merkintöjä missään, enkä kukaan tunnusta tunnistavansa sitä. Mä vaan voi jotenkin olla miettimättä sitä, että onko näitä teoksia mahdollisesti jonkun muun kirjahyllyssä. Mitä jos joku ei ole edes koskaan osannut ajatella omistavansa joku perintökappaleen jostain jostain tekstinpätkästä, jonka voisi yhdistää voi käsikirjoitukseen, joka olisi vaikka samuelta ajoilta, tai siinä, siinä olisi samaa kieltä. Ollaanko me koluttu tämä maapallo jo niin kauttaaltaan, että toivo tämän kaltaisten löytöjen tekemisestä olisi menetetty? Minusta tuntuu, että vasta niin viimeisen reilun sadan vuoden aikana me ollaan opittu arvostamaan niin historiallisia löytöjä, jotta niistä voisi niin kuin oppia lisää, että Millä todennäköisyydellä joku on löytänyt enemmän materiaalia, missä on käytetty vaikka samaa kieltä kuin voinihin niihin käsikirjoituksessa, mutta on sitten hävittänyt sen, koska ei ole ehkä joku ymmärtänyt sitä kieltä ja miettinyt, että no en mä sitä mitään, tämä on varmaan turha ja dumpannut sen mäkeä. Tai muuten vaan kokenut, että en, miksi mä tämmöstä säilön, en mä tiedä tällä mitään. Ja tämä saa nyt varpaalleen siitä, että mitä mä en uskalla nähdä. Pois. Mitä jos onkin joskus tosi arvokas tai, tai historiallisesti tosi tärkeä, esimerkiksi muutaman vuosisadan päästä? No joo, ehkä, ehkä se nyt ei ihan täysin noin mene, mutta missä menee raja? Mitä meidän pitäisi säästää niin kuin historian säilömisen vuoksi? Ja jos joitain asioita olisi jo satoja vuosia sitten säästetty tai kohdeltu, vähän paremmin, niin miltä meidän tämä päivä näyttäisi, jos me saataisiin käsimme jotain kummallisia tekstejä, jotka kertoisivat jostain, mitä me ollaan ehkä suosattu kuvitellakaan. Oliko Voinihin käsikirjoitus vain jonkun oma muistikirja, johon hän oli kirjoittanut ohjeita ja asioita itselleen, tai vaikka mahdolliselle seuraajalleen, vai oliko tämä salaperäinen tuntematon kieli vaan liian vaikea kenenkään oppia, ja se unohdettiin heti paikalla, ja muut kielet tuli sitten ja vei sen paikan. Mulla tulee mieleen tästä vaan se HD-DVD vastaan Blu-ray-taistelu. Joskus tuossa 2000-luvun alkupuolella, kun Blu-ray voitti ja HD-DVD hävisi. Ja sitä myöden sen HD-DVDn tukeminen lopetettiin. Et onko tässä käynyt tämän kielen kanssa vähän samaa. Että hei, joku olisi halunnut lähteä kehittämään tämmöistä uutta kieltä. Mutta sitten se ei vaan saanut kannatusta puolelleen ja sitten se vähän niin kuin No joo. Kerro sä mulle, että mitä mieltä sä oot tästä tapauksesta ja luuletko, että olisi mahdollista, että joku joskus löytäisi tähän hommaan vastauksia. Vai onko tämä nyt niitä tapauksia, jotka me laitetaan sinne kansioon ja lyödään sillä leimasimella päälle, että tätä ei koskaan saada ratkaistua. Postaa sun ajatukset, huolet ja murheet hashtagillä mysteeritarinat, sosiaalisen median kanaviin ja totta kai voit myös jatkaa keskustelua suoraan muunkin kanssa. Pistät vaan nimimerkki Ed Speaks hakuun, niin kaikkialta pitäisi löytyä. Ensi jakso odotellessa me voidaan vaan jäädä miettimään, että kuka ihme kirjoitti Voinihin käsikirjoituksen ja miksi. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonen.